بعض فعوزو بالله من الشطان غجم اسم الله الرحمن الرحيم هو الذي وصففل اممينه رسول من هم یتلو عليهم آياتي ز کهم علم هم کتابه والحکمه و انکانو من قبلو لفي غاللم مبين و آخره من هم لما الحق دا چې تزمه زوا مشرته د انسان چې کمدنو روحانی جانب هغه مونږ بیان کو او دویم چې کمدننو بدنی جانب غ هم چې کمدنو بایان شو روحانی ملکی جانب سره چې کوم تعلق لرو هغه فطرتو حصاله ارباع سره د تعظیم د شاعر الله نه او چې کوم بدنی جانب سره تعلق لرو نو غیر تفاقات ارباع سو غیر تفاقات ارباع قرانی کریم داغي بیان کوو نو مزامین د قرآن چې کوم دنو غوم ته شاسه په نسبانه شو بیان شو دغې مضامینې خساو تتسفیل چې کمدننو هغه بیا حجه دغه کړه دی فوزول کبیر غ هغهه تفصیل کړ بیا به کی ویلی ویللي تاسو او بیا ګوره وم اوس یو مختثر چې دی کم دی بحث بحس کړی ذکر هغههزیکر کوو هغه دا چې انسان چې دی نو دی ځای ک دی و چې د سلوورسیزونونه نه جوړ دی, دی منږه د شااد صب چې ټوله کتابونه ګورو اوور ګورو نو منږه درې سیزونه ومو فرهقص هم خیر دی یو د انسان دا ان سرری بادن دی چې داره دی نه د جوړ دی دویم په د ان سرری بادن کې په د ان سرری بادن نه او بر نو بلاستیکی جوړیږي بخارا جوړیږي هغه په دې سالم بدن کې چلي کې د صاح حیثیت لري هغه ته روح حيواني وې روح سوته وې حيواني نا سموته وې درم چې دې نو په دې انسان کې روح الهي راځي روح رباني هغه سګيږي راځي روح انساني خلب دارتول نمونہ دی روح انسانی و توم وی خلب و توم وی روح الہی و توم وی روح ربانی و روح ملکوتی و تا دا په کس کی گی رازی ہے سادری سیزو نا خومنگ پیجنو و دی جائے پا کدو نفس ناتقاو اے لدے سو اے لدے یو انسان کې بدن دی یو پکی چې کمنو سره شېروه روح حیواني دی هوايي او درې پکی چې کمن نفس ذاتي قذ او سلورم به کې روحي ملکوتي دی نو د نفس ذاتي قا او روح الهي ملکوتي داس شې دی جدا جدا دي په نو شوي اصل کې د روح ملکوتي شري نو دے پا دی جوان کله کله د کل انسان نه جدا کی خوب پر ٹیم کے دا سے سکی گی جدا کی اور پوئی گی او دا انسان نو ام دا روح ملکو تی و دا بادانا او نا سمبا نئی جاب ام روح ملکو تی جوی صحیح دیکھا نا دا بوی مجھے دغه غحیثیت والی نو دا روح ملکو دی فلا جدای کی یو بدن نیو میو په بدن نیو ما بدن نو وو بدن بنیوم با هی دا روح سره فالقوتی او چې کله دې په دی بدن کی او کار کوي بیا وته نفس ذات خوئی دا دی یو چې ذونو مريدي خو په بدل حیثیت خو شوګنا دې ځای کې سالور ځکوي لیدي ولاند موږ بدرې بسو تو وسو یوسه ش دی بادن یو روحې حیوانې او بل چې کمن روحې ملکووتي دا پهلاصففه ملاح ده ب چې دي په انسان کې روحې ملکووتي نهې روحې ملاقوتي به کې نهې روحې علهی چې دا جدا مخلوق نورانی مخلوق دین منی د دې د وژنې د نبوت نه هم انکار کوي او د آخرت نه هم سکي انکار کوي لکه روح ملکوتي نه او بس انسان د عام او حیوانات په شان دي حیوان دی خو صرف دمراده چې لکه محذب شولې او س خبرې ز د کړې دي تقتیع کړې ده او په دې حیوانیت کې لګه د طرقی کړی ده ته ووجه هغوی د انسان تاریخ شو نو هغه هیمن حیوان کوي مادی ترقی کوون کې حیوان مادی ترق کوون کې حیوان هیمن ایممل دا تاریخ ش کمم هغ کوي چې لکه مادی ترقی کوون کسهشي حیوان د دې پوځ باندې هغه په دې حدیثونو انکار کوي د نبوت نشي کوي انکار کوي د اصل چې کم دنو د الحاد اصل وجدا اصل وجدته چې د الہاد د قران کریم پر وړاندې اسلام پر وړاندې و انسان کی روح ملکوتی دی ثم نفخت فيه من روحي دا پکې راغله دی او قران کریم کې يسالون کان الروح قل الروح من امر ربي و روح من امر ربي نو روح حیواني دا روح الہی به انسان کې شتا د روح الهی باره کې مونږه حقیقهته روح وجه الله کی پای کې چې کمدنو خبر شوي ده دا, دا, دا نقطه فردانیت نورانیت دا چې کمدنو یو نقطه فردانیه نران ده نران ده چې د انسان چې کمدننو وحت پهې باندې قائم دی ورا تفصيلي پاغزا کي څه کم دنو شوو خو دي کي پدې روح ملکوتي کي د انوارو د مشیت او پدې روح ملکوتي کي د ملای اعلی او پدې کي د ملایکو د هغه نورانيت په د کې راغلې ده د هغه نه یو مرکب جوخته دا تی اللہ سکو جوڑ کو دا مشیطی الہی انواراتو ہوئی گی او د ملائی اعلا چه کمدنو ساسی او د ملائی کسو ساسی رات دنور و ملائی کو دا ملائی علا نیلاوام داغی نا چه کمدنو داغی خسالو خسال خسال اگر یو مجموع روح اعظم سو شو جوڑ شو روح اعظم دے شو جوړ شو دا چې کمدنو په دی کې په د ملکو خصال د انواې مشیت د انواو د هغې چې کمدننو تاثیرو تا ټول په کې وو د هغې نه چې کمو یوروخص شو جوړ شو الله رب بولیزت چې کمدننو بیا هغې د پااره په زم ک باندې چې کو جوړکوو اللهرب بولزت هغیبان دی ازمګه با دا ولا اوس اغه رو خدا غلاقه او خدا اغه زو په دې پوسوي کنه دا اغه زو په زمګه کې هغه ته وختې رول سو درانو ازمګه کې هغه وختې روله نشو جوان دي نشو ته روله نو الله رب ال عزت اغيله قالب کو کتو الله رب ال عزت او قالب جوړ کده دي اناسير ارباونا حدیث مکه نه والے او قالب سکو جوڑ کو مخاوري عرب پکې غالب او نور پکې دا ټول عناصر اگر چې موږ نه سینډي اوځي کې ویلو چې ور پکې نشتا اوبره باندې پوښي خام طور دادا چه وی دا بدن فکو جول کو. دا چې وي سب سدي دا عناصر او باوونه ولا بدن څخه جوړ کو اوس دې بدن چې دا مادی محض مادی محض او دا اخر روح بيایو بل فرسناو مناسبت نو دغه د ظلمت محزو او غنوري ماحزو د دوار یو بل سرسنو مناسبت نو د دې بدن د دې د دې عناصر ارباع د دې یو با پر او شو یو بلاس سشو او چات شو, شو. شو. ا غ بلاس دې نو غ روح هوايي شو روح حيواني شو روح سشو حيواني دې بدن چې کمنه غ بلاس تک جوڑ کو دادی اخلات اربعون یو بلاس دادی خوز خلاصین نیو بلاس شو جوڑ شو یو هوا چی کم دن سوشو جوڑ سوشو دغا هوا چی او گوری دار دی بدن نسده جوڑ آده او چیوی گوری نو هوا دا, دا مادین مجرد آده من وجهن مادی دا او من وجهن چی کم دن مجرد آده نو دا دی مناسبت د بدن سرم راگه او دی مناسبت د چا سرم راگه دروح الهی سر راگی سر راگی اوی گی کنه اوی گی کنه اوی گی سر راگی نو اللہ رب بلیزت آغروح الہی دل تفکو راو لیگو او داگی دا ریک تعلق د چا سر شو دروح حیوانی سر شو دا روح حیوانی داگی مارکب شو مطیع شو او دا بدن چې کمدنو دا مطیع دروح حیوانی شو نو بزاد سر لی بزاد مطیع عقد روح الهی د پارا سوکفه روح حیواني او د بدن د پارا چې کمندنو او بدنې چې کمندنو سشوا بل عارض بدانی بل عارض دای چې قانون بل عارض سشوا ماتیا شوا ما بل عارض سشوا ماتیا ما شوا نو د دې چې کمندنو مرکب انسان شو د دې مرکب سشو انسان شو پر دې روحی بلله خ ده دلته چې دنیا ته چې کمدننو راغې په مرکابې چې کم روې شو حیواني او دا بادنې چې کمنو سوشی شو بلرض تا بلرض متیه شوه بلرض متیه شوه اوس په دنیا کېته تصرف چې کوي نو دا بادن کوي کارونو ماروونه شووک کوي بادن کوي بادنې کوي نو دے کارونا کئی دے اثر چکمدنو پا دے روح حیوانی اول راجی روح حیوانی اول راجی بیا دے روح حیوانینا پچا لار شی روح الہی سی شی لار شی شي دیا سی او کل ادا سکیجی چې دے روح الہی دا غی اثر پرو روح حیوانی راج او دروح حیوانی اثر پو با دن بانی سی شی رای شی پوش خویگا نا کلا دیگار نپو برسی شی لاد شی او کرد برا نپو کاتا لاد شی نوام خبرو پویگی دا سیکیگی او سو دن تکی دا انسان چی ده دا انسان دی پا دی دنیا تا چی اللہ رب بلزد پیدا کرده ده او دا روح الهی قالې ګل د او دا بدن ول قالب کړې ا بدن ول قالب کړې نو د دوزي موارث و یو عبادت او بل خلافت دا د دې سوال د مواریوا دا بدن د دې خور نسو جوړو د کائنات نسو جوړو او د کائنات د دې سکو خدمت کاو په دې د دې ټول کائنات دا خبر مخ کې تیرشد او اشاره دې ټول کائنات جامع عبادت ده بدن جامع کائنات دې مظهرل کائنات دې د کائنات چکم قسم عبادت ته پدې کائنات هیڅ څه شی نه دی او کم قسم عبادت کوي او هغه عبادت, عبادت پدای انسان کوي دې عبادت پوم جامعو عبادت دي جامعې سبې عبادت کوي په نو شوي بل تربتہ چې کوم د دو دا روحانیت جانب دی د روحې هی جانب د روې هی جانب دا جانب چې د دوواې نو په دی روې هی دا خو چې کمو د انوارو د مشیت نو انوار د مشیت نو او په کې خصال د میکو خصال د چاو نو چې کله پهدهکې انوار د چاو د مشیت سیش وکا نا و دیبا دا انسان با مظهر د عالم بالاو همی مظهر د علویات و باو همی با هم و دیبا دا هم سوی مظهر وی او د فرشتو به هم سوی مظهر وی فرشتو به هم سوی مظهر وی اوس په پا فرشتو کی اخباتو سو اخبات لا یعصون الله همه اماره همم ویه پونهمه یو مون تیک او فري چې لاس بقونه خوبوبیلول قول فالمدبرات اره فرشتو کی چې کمونو د خلافو نو بس اخبات لا لاو د پوږي نو روح په کار ده چې د روف په اعتبار دا انسان چې کمو شي شي بیا د الله د حکم شو شي پابان مخبتل لا شي پد الله رب ولادت په حکم ژوند دی د الله په حکم مر در دین سانس شي د زمواري شي چې دی تو غوري چې دی مظهر د خالقوم دی انوار د چا دی پکی مشیت کو نه سو جوړه هغه پکې راغلی دی په کاردار چې د امیر او حاکم می رسومی امیر او وسومی حاکم می نو په دې سمک کوي الله رب العز ذل ذي موارث خلافت پر کړه په پدې ځمکه کې د بادشاہ شو خو خسر بادشاہ نشو دبر الله حکم توګدي الله حکم تبسدي چې دې توغوري چې الله حکم په ټوله دنیا سکي ناقص کوي په حاکم شو غیر دنیا شو د صوبه ارض بادشاہ شو په صوبه ارض شو بادشاہ شو په چې دې توغوري چې قانون به جوړی نه قانون بنافس کوي نو دې ملائکه سپد پکې راغې اخبار تلل اخبار ال الله اغه پکې سوسو راوی د هر انسان زموارش وا عبادت او سوسه خلافت په دې بار د بدن زمواري د چاشوا په عبادت او د عبادت طول چي دي د بجامع او د عبادت او د کائنات وی دا کائنات چې څوک په ولاره عبادت کړي د انسان کې به مولاړي والی چې څوک په ټیټه عبادت کړي د کې بم سي ټیټه عبادت چې څوک په پراخه کيده کې بم نه چایي ترطي عبادت چې څوک په منډو کې د کې بم نه د منډي چې څو کې په چغاری کې دو کې وومسي چغاری ورن شوي جوړي مدو کې با د ټول عبادت د پاره بم دي سوي جامعوي ورن شوي نو عبادت پوم د جامعې د عبادت بل طرف ته چې کم دنو ټول کائنات او بس مړه خلانو خبره ده چې د سالم کائنات الله رب العزت په یو ډوکی ډبي کې بندو م انسان پیداړو ډوکی ډبي ټول انسان دې په یو ډبي کې د ټول کاینات هغ پیو ډیبی ک کو بند اوغڅوکو انسان دا خلافت د چې کمدننو دی به په مکه باندې حکم ناتس کوي چلیوه بعد شاه و کوې د ځم کې ده خی بعدشاي کې به خو سره نووي دی به چې کمدنو خلیفه وي اوس د دو د عبادت د نرو د عبادت فرق د دو د خلافت او د فریشتتو د حکم منلو فرق بیا حکم بې طاعت کوي که نه خللااتې تې بس او پرشتیم کوې طاد کوي پرق نور د عبادت چې دی هغه نورو هغه پده په پی عبادت کو و کې د خلاب ماده نشته د خلاب ماده نشته چې سووک په قیام دی نو قیام دی چې سووک په رورکدی نو په رورکدي چې سوک په س دینو نو په سدلی دوکې د خلاف شتې ماده پکی نشت دا اغی عبادت چی دا اغی جوڑ پس دی عبادت لنڈو آیا دا اغی عبادت تبعی دے ای عبادت تا دے تبعی دے پرشتی چی دی دا جوڑ پی تا آتی جوڑ پو تا آتی اغی کی دا ماسیت مادا نشت اغی نافرمانی کولے نشت اغی په اتواعات تی دا غی خل اتواعات چی دے و اخبات چی دے نو آغا هم تبعی نه پونو شوی آغا سا نو د انسان چی دے د دا دا عبادت هم په اختیار او د دا اتواعات هم په اختیار تکه د عبادت یی طاقتوم شوللې خلک د تکبر طاقتې په کیومو اچھاولې چې نو کوم څه سره تا کوڼي ګټه کومو په نوښوي دا طاقت په کیومو یستا طرف تر په جکمنو دکی د خلافت طاقتوم سکلېله اچھاولې په دکی چې کمدنو ځان کې د ربوبیت د داوی طاقتوم سکلېله اچھاولې چې زنه مننم د بل شاه حکم دی په خپل جوړوم وونسوی نو د نور او د دسو شو فارق څه د نور او د فرق شو د د په اختیار شو د کې د مقابل څه تا طاقت شتے. او په نورو کې د مقابل سنو طاقت نو د دی وجنا د چې کم نه نشي د عبادت نو په دې عبادت دی الله رضا کې په دې خلافت دی الله سکی رضا کې او د دې چې کم چون کې بنی خوایشاتو و سره چې کمنو شیطانو ماولو شاطینو غ نو هغې چې کمنو دی د دی نه اوم نو بل اون دی کولشی شي ان دی د مخالفمسه کو شي نو دله یو تعلیم په کار شوو یسه په کار شوو تعلیم په کار شوو سې نه چې دی په خپل سوچو یو شی عبادت کی او غ د باتته خلاصشي د په خپل سوچو یو شی چې کندونو خلافت ته ویتاج کی او غداغې سوي خلاف کې بغاوت وځه سبب خبر پونس وی غداغې سوي بدله چې کندنه یو قانون سو پکارو چې د دې په دې قانون چليږي هغه عبادتي او شغه قانون چلای هغه خلافت چې خپل په چليږي سمي عبادت په چې و بل نه پس کې سمي خلافت په بدله یو سو, سو پکار سو نو قانون با چونک حاکم خسوک ته الله دې معبود خسوک ته الله دې بل سخته نه نو عبادت اوم دا غره او اختلافات هم ده غره خو نو هغه طریقې چې هغه په رضا کیږي د مفوض را اېد انسان ته نکري هغه طریقې چې الله په نفس کول رضا کیږي هغه قوانين مفوض را اېد انسان ته نکري ځکه د وسر ماوي بدانو مو ما غځای کې دا خبره د دې د شروع شو فکل ده دل تنپو برات لو او کل ده بر نپو که تارات لو تبادن اثر کل ده بایمیت د بدن ده اثر په بر سکی دو تو او کل ده بر نپو که تاراتو صحیده کنا اوس کچر تا که لکه ده اقل انسانی تسکڑه وی پری خوده لی وی نو کیدیشی رسی دلی وی و کیدیشی نوی رسی دلی قرآن نید میلی لولا فضل الله عليكم ورحمه لتبعتم الشيطان الا قليلا قد الله فضل وهي الله رحمت پیغمبر نو لتبعتم الشيطان الا قليلا تاسو به تاسو شیطان په سی کله چرتا بچي هغهږي سيدونا عليه السلام خبرو کړ نو غشان بوي راسه خلق نور چې غم دن بچ بچګې دل بچګې دل پکې نو د بچ خور نو د شیطان نه نو خبرو په ون نو دلته کمونو یو قانون سو پکارو او قانون ولا پکارو چې هغه قانون دې سو رضا کې الله رضا کې او اسکا قانون دې په خلقو سکی رایج کې او چې په کم عبادت الله رضا کې دغه دی له مقرر کو فو. صحیح سو نو هغه الله رب العزت بادشاہ دې داغه ارثوک زکوله نشي هاه بس اسکا خلق الله پاکان وي شرید پیدائش نشي کمندنو د شیطان د تسلط نه ودو بدن د تسلط نه سوي محفوزي و عقيق به دلنه سکولشي اخص کولشي و شوی د بعد صدر بار تاسو پلیشي نشدله د ال جناخذ نه کیدو نبوت تاكيده پاراسو شو ضروري شو چې نبوت ته کندنو اخخذو کید تا نه الله ربول ذات نازکا که د بدن رنگ په بره چړاوشي نو به همیت پغاليب شي او ملکيت په مغلوب شي انسان به حيوان شي انسان به شي هیوان به شي ته به شي هیوان او که تربیت شي هغه بررنې نظام شو شي کته را شيقب بر نظم چې بره دکم دکو کمله را لګل دیانوار مشیت چې دوکېروخې کم شو وو او اکشې پهکتتهسه شي چې کم لا پیدا اوکهکتته دلتهسه شي اوس که دلته و چې کاته در لېګم وورشه او تع لګمه کته او دلته شي کم ربوبیت اتو ایخی نو پا کنو؟ ها؟ دا بزان لا معلوم او بیالتا معلوم کردو مکران او با دبا اوز پا دید اک ربوبیت والا نظام چه برا کمزدہ کردو آبا کتسی شی راج شی او چی اغاز دا کی دا ملکیت پا پچا غالب شي په با حیمیت پانی با غالب شی دے با گردی پا زمک آئی با فارشتا شو جوڑے یہ پا زمک آبان دے او خور بھئی خلاقیی بس شے فرشتا بھئی دیتا چھ کم ننو ملک ناسو تی وی ملک سو تی شے ناسو تی یعنی در انسانانو پرشتی دابد انسانانو سوی فرشتی وی فرشتی ماحول بھئی بیا ورہ پوانا شوی دیتا پارا نبی تا ضرورت شو نبی تا سو شو ضرورت شو دیو اجی نمونگ نبی لیو نبی علیہ السلام حادی دے و مزکی دے آغا تربیت تربیت, تربیت, تربیت, تربیت, تربیت, تربیت شو فنبي النبي السلام تفصيل ما خشه والنبي عليه السلام شرطه سوشو فرسيت اول انسان ذا لكسو زروتو بيور بس النور سو, سو، فر لك لو زروت سكيدو جاتي دو كما ويلو الى سم جمعه طلب خما خذا والجما سبق فكي ورزي و نشوي ملكا تنبيو سكفونو بقا راتل راتل راتل و جاء ترى ورسيد النبي عليه السلام ذا اخيت لكسبه خو بيور تنور خو بيور تنور خو اخيري جمعه والله و نبی علیہ السلام ز کوئی چې اوتی تو علم الاولین و علم الاخرین مالکو لول عمران کرا ټول اعمال را کړل وي و نبی علیہ السلام لای هغه قانون چې کمندنو پجاماسو کو ورکو نبی علیہ السلام هادیو مو و نبی سلام السلام مزکیو مو مزکی نو هادی هغه کمندنو د عبادت طرق خودل او د خلافت طرق خودل دغه کمندنو هادیو فرک خدل چې دادي داې دا ہدایتو چې په دی به ادت کېږي طریقه طرریخه کېږي دا حکم کوم دا بعدت دی دا دا وکل بل موذ ک دی چې دی ته کوم شي ونه دی عبت تهم زونه اتونو او د خلافافت ته چې کوم او انه ې زونه د انسان پرووخې ضای کړو او غې راغلیلو او دل پتن خ بغ مییت غاالب شو به چاانند دی مله کیت پانې هکسې زونه کوو یاغ سزنه سشی لیرشې د تسکیه بسشی راش تسکیه باراشي نو هادیو او سو مزکی هادیو مزکو یتلو علیہم آیاتک و یزق یتلو علیہم آیاته و یزق کیه و یوالیم کیناول یک می یتلو علیہم آیات یوزکیہم دایته سکیشوا او یعلمهم الكتاب والحکمه دحداش هیڅ وکنا اقبال پزای کیمن ویلو دا یو تفهیرې فکر شو دا بل تعمیرې فکر شو دا یو څه شو تفهیرې فکر د غلط شجون لرګل تفهیر شو وکنا او دا بل چې کمونه شو څه شو تعمیرې فکر شو فکر شو نو قران په تلاوت سره صحیح وکنا او پد بتاسکیه څه شي راشي نیتلو علمایتي وای زکه تلاوت تر بسر را شي غسکي را شي دوی وژنه وای چی اځ تلاوت پوری خبر اله ته بخوده تهغه له ک جمله کا شبې والا مفتی صاحب مدذل علی فرمای چی په اابیتای کې مولا زکریا رحم الله تعالی علی کلی اابیتای کې چې د اسکارور رنگ دا په دغه باندې لګي روح پانی متلوین کیږي سر موږ وي تلون رازي او د تلاوت رنګ هم سره روح پانسکیږي راوزي خو د نور او اسکارو رنگ چي دي نوغه سريع الزوال له او د قران مجيد د تلاوت رنگ چي کند نو سريع الزوال نه دي حاضر نه او د نور اسکارو رنگ زر سكيږي باندې د دې وژنه چې په کم تیار شي کنه انخ را دي او چې لګل خانقاه کي کی تیار یا تبلیغ کي شي لاړ شي خو شي لكه دانه شي اسلامي کي اسلام شي کوم عمولو جون دا کې پنور سوسو غاليب شو غره نو لکه د چليران یو چلي تقریبا یا د سلور میاشتو سلور سی بیا شي بیا بیا خراب شي هرکه ماحول کې نه پاتې کېږي نو بیا شي خراب شي که لکه په قران صحیح طریقه سره شي د جای شي چې پکه ما خبره په قران جوړ کې کنا لکه په قران کې تدعقيدي خدمت کوي کنا صحیح ده کنا نو هغه پاکې شو جوړ شو ځکه نه به یو سو اګه دې مرګه کنه خوده د عقیده خپلینه نه وایي چې تاسو درک کمه مهنت کای کنه کمه خبره کای د قران په حواله کای لکه دا قران خ ټول لکه نه وځه عقیده خو نه دلکه کنه او په خلافت يم جوړ کی په نورم او سيزونې سکی جوړ کی ذاتي بیا واره خبره باندې پوه نشوي دوی سه بتا تريان دي سوکړی کنه دا او کابلګرام شه ابراهیم الله په قران تیار نسوفی صحب خوب آیا نو بیان خوب کابرگرام شیخ صحب خوب نو دا چه کم دنو چه پا قرآن تیار چی نو دے دے رنگ لگ دا غده میت دوالے نو دا یو جانبی حادی او سو ششو تسکیہ پو یو خوبا یو بادنو یو روحو خو شوي کنا مسالہ نیشتی واطلاکہ زدی خبری صرف ترتیب بور کولی استاز تکرار اثر زموند در توفیق حسان دې زموند یې رینې شي لکه تاسو تمره واک مون تکې وخت لکه زموند یې پتاست ورو چیر دې نشم کوم ماشاءالله بد نظر الله سبحانه سر د یو یو پر سیدا وي ټولو ته یاد لکه ماشاءالله در شکر دی لکه دم بد خبر نه بلې حسان اوس راشه نو د قرآنی اسمالي نظام منزور نظر انسانيت ته روحانیت شو کنه خودبرن واغلی کنه دل رازی لا دل رازی نو الله رب العز قد انسان یو بادن شو نو دا خاور خود دې دا خاور نه جوړ کنه و دارس زدن سه شی دی جوړ شی بی دا اخلاط او ارسدن سه شو جوړ شو, شو, جو شو نو پدد کی پدد کی د دې زم کی نه د فایدی اغستل استعادت پروتو پدد کی د د زمیناتو اررضيات نه د پایې غول او طاق ته داد سو پرو صحیح ده لکه ونه ده دیې د به سنګ پایده داخللي تهی ده که نه دا اوس دا انسان سوچ کوي پره داسې چې وای او بیا دا سیرا کې او بیا دا کي که نه د به یو انت سوونه که نه دوور خو مونږ ت کلید کو تاسو به وواو م را روانې تو ل کې ت تر شو ې باې ولکا انسان کی دا شیست سکو کی خودو دا پا کی سکو کی خودو صحیح شو دا ارفاهیات د بدنو دا پا دا کی سکلو کی خودل تیر که منگو اوی ارتفاقات پا کیم سکلو کی خودو پوستوی او دا کائناتو دا کائنات نو یو د دی انسان مختی بدن تاره پلوچ کمنو الله تره پلس تره الله تره نو ددل داسې قانون چې ددو د بدن سهوليات او د بدن ضرورتياته هم شي حاصل شي خو د روحانيت ته به نقصان نه ني نظام بداسې وکاري شه دین ثانیت ته به کس وي نقصان نه وي عقل چې نه دا دوربین او دوران دې نه وي دوربین او دوران دې نه دی ددلله نغ د ته او د بدن فدي ته سوچخي خو دررو حانیت ته سوچو نه دی خوآیکین کټکې دی اس مهمه اکبر من نفعهما یم بل په کېټکې دی سا ان تکه هو شي ان ای جاړه بل په کېري اس ان تکه وشي و خیر لکوم واسان تو حب و شي ان وهشر لم دا دی ته اشاره ده دی ته خو مجد کې د ځو ظو کې وي ظ کوم س کاله کوم هس تف لوي خیر و لکوم دی یو حکم پخیر ک را ووي صحیح ده که نهزای کې اشاره وي دی ته چې یو انساني سوچي یو حکم وي یو انساني شووي سوچ وي بل حکمې علاج وي انسانی سوچ کم کمدننو اغا ده ایم ده ایم دا نقود سوچ که د نفع دنیاوی او ده نفع بدنی ساکه سوچ که د ضرر دنیاوی او د ضرر بدنی نظام تاکه بچ که د د مختصر سوچ بل طرف ته حکم سوی الئهی وی حکم الہی چه ده اغا ده انسان نقودی نقودی نفع دنیاوی او بدنی دنیاوی ضرر دنیاوی او ضرر ضرهې بدن دی تهډېر نظر او نه کو صحیح ده که نه داله رببول نظر هغه په انسانیت او روحانیت پندې وي انسانیتته په سر وي روحانیت پانې وي انسانیت په پروانیت پانې وي ډر سیزونه وي بدن له موفي وي ناف ظاهرا هو بمنگ حرام بمنگ سگی لك زمون اقل داوی چه پکارد چه سدیشی حلالش سوچو کنا سوچ داوی چه دا دیشی حلالش دارنگه اولتا دیر سزونه سوچ داوی چه دا دیشی حرامش دا دیشی حرامش او ولي مقصود اصلی ده انسان انسانیت ته روحانیت تو مقصود بے بدنیت او جسمانیت او دنیا مقصود نه نه تا مقصود نه نا نو پا احکام الهیو که مصالح بدنیه او دنیاوی مقصود گر زوال حماقت ته مقصود گر پونس خوې ځوان څه تاسو کې احکام الهي او احکام شرعي او کې منافع بدني او منافع دنیاوي دا مقصود ګرځول دا نه چې پکشته نه پونس خوې ولګا پرسک زموږ مثال مریض دی څه مریض دی مریض چې کوم د ډاکټر لسی شي لږ شي د مریض یو شی ډیر خوخي لکه خوږه او غیبی سکی بند بکی بور دی مریض دیر خواق دا دیوی جمال بکی سون دا فائدان دا و ڈاکتر پی پویی گی چې دا دلس دا نقصان بند دیکھا دیر دیر ڈاکتر خبر منی که نمانی منی که نا سوار خبر پویی گی نمانی یو سید والا موزیری یا رضا خواق نی رضا خواق نوی لکا پرس کتین دی و ډاکټر وته وی چې یو خپل مستقل ټینډې کوي یا ټیپر وکړي ته د نوی خوا خو په داسې په ځای دا کې رومه وي چا مانی ډاکټر مانی چې کله د وڑوکی منفعت د پاره چې خپل جنس صرف د اور د چغلو دنيوي علم خړوي هغه خبره څه کوي مانی د خپل دنیا او د اخرت د کامیابی د پاره د خپل رغ خبره څه خپل رب خبر اسکا او معنا نو یاد انسان د روحانیت تکمیل له فقدي کې روحانيت د اړيو شې موذري نو موږ باندې حرام کې اگر چې زموږ سوچ دای چې دا خو خلک ګټه پکې ده دا شرایط سوچ واری شو زناثو خدای زموږ روحانيت له څه چکو نقصان اوس موږ له روح بدن له موذره فکر وځه روځه روځه بدن حچ ګمدونې لکه تکلیف ته په کې بدني همون باندې سکه فاراسته ولی زمون روحانيت طب کې صدا فائدہ دا زمون فائد روحانيت طب ده صدا فائدہ دا. دا اسلام او دا قران منزوري نظر چي دي ته شريعت هغه د انسان انسانیت جانب دي چې کله دک کا مقصود وګرځول شي هغه مقصود څه لې شي شي دا دنیا بدل الله په خپل سکتے سمې زه دي ونه دا فلاح واجب بشریات شوی د فلاح مطلق د دنیوی فائدو د دی واجب بشریات شوی دی خدابته مخصوص د ګرځي په وینې ګرځي مخصوص الله به دلرکې مطلب مخصوصه نه ګرځي مخصوص به نه ګرځي دا د انسان د کمونو مغلق مختصر غون ته حقیقت ذکر کو او د انسان زمواري ذکر کړه دا غیره لپاره تعلیم ته ضرورت او دا غا تعلیم مقصد مونږ بینو شو جوڑی چی درغا تعلیم مقصد سو نو شاسب قرآن کریم پا دی طریقہ بانگی ہوئی مولانا سندی رحمه اللہ تعالی چی در قرآن کریم ترس چلی مولانا در شاسب چلی چا چلی؟ شاسب چلی او پاغی کی کل کل اغیط اشارو کی ورسر دعو ما آیات کریمہ بیلو باسف الامیین ورسرو و آخرین لم یلحقو بیه تو نبی علیہ السلام دو امیینو ہدایت او تسکیہ کول اول داگئی تسکیہ سکڑا خوکڑا شایی کم غلط چیزو نیتے سکڑا در اکل تطهیری فکر پچ تاغینے چی کم دنو داگئی فکر جور کو عالمی فکر کو سکڑا جور کو چی تاسو لوا تم لکونا بهالعرب و تدینو لکم العجم ذین جو ککنا نستاسو دو وجنبا قسنور دنیا تزینو و آخرین لما یلحقو بهم. نور به اومجه کمندونو دا پیغمبر تغیر پرام بیافد شوه دی چې غردی پورې لا پیوستا ندی کا قیصر د کاغذ ده کسرا دی نو د قیصر او د کسرا نبی علی صلاتو السلام انقilab راوس خو د انقilab طریقا هدایت او تسکیه وا تسکیه او شیوہ هدایت وا دا د نبی علی صلاتو السلام د انقilab طریقا وا انقilab ورنا سندره اللهم تعالی لپاره لیکل دي څه ته کمندونو وینتو یو ول کسان تیار دا. دته و انقلاب نه وی لکی چې ته کوم د نوو وینتو یو ولا کسان څه تا تر کا دته انقلاب نه وی انقلاب بدلون ته وی هدایت او تصحيح وی غلط شي زونه د زړه او د ماحول نه څه لری کا او د غیب ځای خنظام را ولا خصونه څه را ولا ليزهره ولا دیني كله شاولته فك كل نظام هر یو غلط جابرانه ظالمانه نظام څه ختم کا دغې د پاره مکی مهنت د عدم تشدد ده او مدنی مهنت ته تشدد ده فهر انقلاب کی ابتدا د عدم تشدد وی او خامخ ضرورت تشدد تس کیږي راضی ضرورت تشدد تس کیږي راضی ته دی وجنا د مکیو صورتونو انداز عدم تشدد ده او د مدنی صورتونو انداز د چاره تشدد ده د وړه ته قانون انقلاب کی سره راضی ضرورت راضی دد شاول الله رحمه الله تعالی نظریه و انقلاب دشاولیلہ سب نظریه انقلاب دعوی نموانا سندی رحمه اللہ تعالی فتر جمانہ سارا اغاچ کمن نمخ کے بیان سوا بیا به صورت فاتح وائی انشاءاللہ